Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 27. Через три дні після того, як вони вирішили повернутися в яму, щоб дістати меч Шанари, Демсон нарешті вивела братів з їхнього сховку. На той час пар ледь стримував нетерпіння. Він хотів йти негайно. Час був усім, так він стверджував. Але дівчина категорично відмовлялась. Це було надто небезпечно. Занадто багато патрулів усе ще прочісували місто. Треба почекати. Пару не лишалось нічого, як погодитись. Навіть тепер, коли Демсон нарешті вирішила, що рівень ризику достатньо низький, щоб дозволити їм піти, це сталося ніч, коли розсудливі люди двічі подумали б, чи варто це робити? Ніч була крижана. Місто оповила ковдра туману й дощу, що заважало навіть давнім друзям впізнавати один одного з відстані більше кількох футів. І змушувало тих небагатьох громадян, які затримались після звичайного робочого дня, поспішати по блискучих, порожніх вулицях до тепла і затишку домівок. Демсон забезпечила їх одягом від негоди з капюшонами і накидками, тож вони йшли, щільно закутавшись у плащі крізь вогкість і тишу. Їхні чоботи глухо стукали по кам'яній дорозі, кроки лунали в тиші, наповнюючи ніч дивною, поспішною какофонією. Вода капала з карнизів і стікала по зацементованих швах, а туман осідав на шкірі холодним нав'язливим дотиком, що викликав легку огиду. Вони, як завжди, йшли бічними вулицями, уникаючи тірсійського шляху та головних магістралей, де усе ще чергували патрулі. Вони звертали у вузькі провулки, що пролягали тунелями крізь безбарвні, напівзакинуті квартали. Вони шукали крота. Саме так він називається пояснила Демсон безпосередньо перед виходом. Якби в нього було колись справжнє ім'я, я сумніваюсь, що він його пам'ятає. Його минула таємниця за сімома замками. Він живе в каналізації та катакомбах під Тірсісом, відлюдник, майже ніколи не виходить на світло. Весь його світ – це підчарев'я міста. Ніхто не знає Тірсіс краще, ніж він. А якщо усе ще існують проходи, що ведуть під палац королів Тірсіса, кріт про них знає? Запитав пар. Знає. А чи можна йому довіряти? Проблема не в тому, чи можна йому довіряти, а в тому, чи вирішить він довіряти нам. Як я вже казала, він відлюдник може навіть не захотіти з нами розмовляти. І пар просто сказав він мусить. Кол мовчав. Він мало говорив увесь день, ледь слово з тих пір, як вони вирішили повернутись в яму. Він проковтнув новину про те, що вони збираються зробити. Ніби прийняв ліки, які або вилікують його, або вб'ють, і чекав на результат. Здавалось, він вирішив, що марно далі обговорювати це питання або сперечатись про те, що він вважав дурістю, тому зайняв фаталістичну позицію, схилившись перед неминучості рішучості пара та удачі чи невдачі, яка спіткає їх через це. Кол замкнувся в мушлі твердій і непроникній, як залізо. Тепер він йшов позаду, пробираючись крізь морок тірсянського вечора, слідуючи за паром так само близько, як і власна тінь, втручаючись своєю німою присутністю так, що це радше засмучувало, ніж втішало. Пару не подобалось ставлення свого брата, але він нічого не міг вдіяти. Кол визначив свою роль. Він не приймав того, що робить пар, і не відкидував це. Він просто вирішив бути поруч, на краще це чи на гірше. Демсон повела їх на вершину вузького кам'яного мосту, що прорізав низьку стіну, яка з'єднувала дві порожні неосвітлені будівлі, і вів вниз в темряву. Пар чув шум води, низьке булькання, що плескалось і хлюпотіло. Вони обережно спустились слизьким камінням, знайшовши хисткі і ржаві поручні, які пропонували на надійну опору. А коли дістались до кінця, то опинились на вузькій доріжці, що йшла паралельно каналізаційній траншеї. Саме по ній текла вода, виливаючись із заваленого сміттям проходу, що відкривався з-під вулиць вище. А потім Демсон завела братів у тунель. Всередині було чорно й панували різкі, гідкі запахи. Дощ залишився позаду. Демсон зупинилась і щось обмацала в темряві. Нарешті дістала смолоскип, покритий смолою з одного кінця, і запалила його за допомогою кресала. Вогонь розвіяв морок, але було видно лише на кілька кроків уперед. Так друзі й пішли. Невидимі істоти метались геть у темряві попереду. Безшумно. Вийняток – це звук шкрябання крихітних кіхтів. Вода капала зі стелі, стікала по стінах і невпинно вирувала в траншеї. Повітря холодне й безжиттєве. Вони дійшли до другого ряду сходів, що вели далі в глиб землі і спустились ними. Раптово звук води зник. Однак шкрябання залишилось – і до них настирливо чіплявся холод. Брати щільніше загорнулись в плащі. Сходи скінчились, і почався новий прохід, вущий, за попередній. Вони були змушені прихнутись, щоб пройти. Вогкість змінилась пилом. Друзі неухильно рухались вперед, йшли хвилини. Зараз вони знаходились глибоко під містом – у самому серці скелій землі, що утворювали плато, на якому стояв Тірсіс. Брати взагалі втратили будь-яке відчуття напрямку. А коли ж вони дістались нас сухого колодязя з залізною драбиною, що вела вгору, Демсон зупинилась. «Тепер недалеко. Ще кілька сотень ярдів, коли ми піднімемось по цій драбині. Тоді його знайдемо. Або він нас. Кріт одного разу привів мене сюди». «Він дуже ніжний, але й дивний. Будьте обережні». Вона провела їх по драбині на майданчик, що відкривався в низку проходів. Там було тепліше, менше пилу, повітря затхле, але не смердюче. «Ці тунелі колись були запасними виходами для захисників міста. В деяких місцях вони ведуть аж до рівнин. Тримайтесь ближче до мене». Вона відкинула з обличчя копицю рудого волосся. Друзі рушили одним з коридорів. Смоляне покриття на голівці Смолоскипа шипіло й парило. Тунель звивався, перетинав інші тунелі, проходив крізь кімнати, підперті колодами та скріплені бовтами. І це залишало братів ще більш розгубленими, ніж раніше. Але Демсон не вагалась. Вона йшла впевнено, або читаючи знаки, приховані від них, або знаючи точний шлях. Нарешті вони увійшли до кімнати. Першої з кількох. Усі вони були сполучені між собою. Великі зали з дерев'яними балками, кам'яною підлогою, стінами, з яких звисали гобелени й килими. Стояли тут нагромаджені від підлоги до стелі, від стіни до стіни, скрині зі старим одягом, купи меблів, забиті й обвішані фурнітурою майже розсипаними в порох письменами, пір'ям, дешевими прикрасами та іграшковими тваринами усіх видів форм і розмірів. Тварини були ретельно розставлені. Деякі – групами, деякі вишикувались на полицях і диванах, деякі – на варті на комодах і біля дверей. Тут і там заіржавіла зброя та кошики, сплетені з очерету і рогозу. Було й освітлення. Лампи на балках угорі і у стінах унизу. Брати очікувально озирнулись, Нікого не було. Демсон ставалось не здивувалась. Вона провела їх у кімнату, де домінував стіл і вісім високих стільців із різбленого дуба та жестом запросила сісти. На усіх стільцях були тварини і брати запитально подивились на дівчину. «Оберіть собі місце». «Візьміть тваринку і тримайте її!» Порадила вона і показала, що мала на увазі. Вона вибрала стілець із затертим, набитим оксамитовим кроликом, підняла обшарпану істоту і поклала її собі на коліна, сідаючи. Кол зробив те саме. Його обличчя було порожнім, коли він зосередив погляд на плямі на дальній стіні. Ніби переконаний, що те, що відбувається, не дивніше за те, чого він очікував. Пар завахався, але все ж сів. Його іграшка була або котом, або собакою. Неможливо розібрати. Хлопець почувався безглуздо. Вони сиділи там і чекали, не розмовляючи, ледь дивились один на одного. Демсон почала гладити затерту шерстя на спині кролика. Кол перетворився на статую. Терпіння пара почало вичерпуватись, коли минали хвилини, а нічого не відбувалось. Потім, одне за одним, світло згасло. Пар схопився на ноги, але Демсон швидко сказала «Сидіть спокійно». Усі лампи, крім однієї, згасли. Та, що залишилась, знаходилась в отворі першої кімнати, до якої вони увійшли. Світло те було далеким і ледь досягало друзів вар чекав, поки його очі звикнуть до майже повної темряви, а коли це сталося, юнак побачив кругле бородате обличчя, що з'явилось навпроти нього. Пусті, розширені тхорячі очі втупились у юнака, перевели погляд на кола, кліпнули і знову втупились. — Добрий вечір тобі, крот, — сказала Демсон. Той ледь підняв голову. Руки перед лягли на стіл. Цей чоловік був вкритий волоссям, темним і пухнастим, неначе наче хутром. Воно росло на кожній ділянці видимої шкіри, крім носа, щік і смужки чола, що мерехтіли, як слонова кістка у слабкому світлі. Його кругла голова повільно повернулася. — Добрий вечір і тобі, Люба Демсон! — він говорив дитячим голосом. Але звучало це якось дивно, ніби крот говорив з бочки або крізь водяну завісу. Його очі перебігали з пара до кола, з кола до пара. — Я почув, як ви йдете, і увімкнув для вас світло, — сказав він. — Але світло мені не дуже подобається. Тому тепер, коли ви тут, я його знову вимкнув. Добре? Демсон кивнула. — Це чудово. «А кого ти привела з собою у свій візит?» «Братів». «Братів?» «Так, з села на південь від нас. Пар Омсфорд і кол Омсфорд». Вона вказала на кожного. Очі чоловіка перемістились. «Ласкаво просимо до мого дому. Чи не вип'ємо чаю?» Він зник, чекаючи відповіді. Рухаючись так тихо, що якби пар не намагався, навіть у майже повній тиші він не зміг почути крота. Через кілька хвилин, ніби ні звідки, виринув чайник і дві чашки. Одна звичайного розміру, а інша крихітна. Вони були старі, а фарба, що їх прикрашала, вицвіла і потерлась. Пар з сумнівом спостерігав як Демсон запропонувала ковток із меншої чашки іграшковому кролику, якого тримала. «З усіма дітьми усе гаразд?» – запитала вона. «Так, добре», – відповів Кріт, знову сидячи там, де з'явився вперше. Він тримав великого ведмедя, якому запропонував свою чашку. Кол і пар безмовно дотримувались ритуалу. «Чалд, знаєш, знову не слухався». «Крадькома пив чай і їв печиво, коли хотів. Коли я підіймаюсь, щоб дізнатись новини через вуличні рішітки, він, здається, вважає, що має право переорганізувати все на свій смак. А це дуже дратує». Він суворо глянув на ведмедя. Ліда дуже сильно лихоманила, але тепер одужала, а вестра порізала лапу. Пар, вирячувши очі, поглянув на кола. Той сидів навпроти з такими ж очима. «А є хтось новенький?» – запитала Демсон. «Еверлінд!» – відповів Кріт. Він подивився на дівчину, а потім вказав на кролика, якого вона тримала. «Вона прийшла жити з нами дві ночі тому. Їй тут набагато краще, ніж на вулиці». Пар ледь розумів, що й думати. Кріт, вочевидь, збирав сміття, викинуте мешканцями міста зверху і приносив його у свою нору. Для нього тварини були справжніми, або принаймні він так грається. Юнак із неспокоєм подумав, чи розуміє цей хлопець різницю. Крід подивився на нього. «Місто шепоче про щось, що засмутило федерацію. Заворушення, непрохані гості, загроза її владі. Воличні патрулі посилились, а вартові біля воріт перевіряють кожного». Ланцюги затягуються. Він замовк, а потім повернувся до Демсон. «Краще бути тут, Люба Демсон, під землею». Та відставила чашку. «Заворушення – це одна з причин, чому ми тут». Кріт, здавалось, не почув. «Так, краще бути під землею, в безпеці, під вулицями і вежами. Сюди федерація ніколи не приходить». Демсон рішуче похитала головою. «Ми тут не заради притулку!» Кріт кліпнув, і розочарування відобразилось в його очах. Він відставив чашку і тваринку, яку тримав, та схилив круглу голову. «Я знайшов Еверлінд позаду будинку чоловіка, який надає послуги з підрахунку збирачам податків федерації. Він швидко рахує і підраховує, набагато точніше, ніж його майстри. Колись він був радником мешканців міста». Але люди не могли платити йому так само добре, як і Федерація. Весь день він працює в будівлі, де зберігаються податки. Потім йде додому до сім'ї. До дружини, до донечки, якій колись належала Еверлінд. Минулого тижня він купив нове іграшкове кошеня із шовковистою білою шерстю і зеленими очима з гудзиків. Він купив його за гроші, які Федерація дала йому з того, що вони зібрали. Тож, донька викинула Еверлінд. Нове кошеня здалося їй набагато гарнішим. Він подивився на усіх присутніх. Ні батько, ні донька не розуміють, від чого вони відмовились. Кожен бачить лише те, що на поверхні, і нічого з того, що лежить під нею. Ось небезпека життя там, на горі. Згодна, кивнула Демсон. Але це те, що ми повинні змінити. Ті з нас, хто хоче продовжувати там жити. Кріт потер руки та подивився на друзів, ніби заглиблюючись у власні роздуми. Кімната була натюрмортом, у якому Кріт і його гості сиділи серед викинутих і відкинутих речей інших життів і слухали те, що могло бути шепотом їхнього власного. Чоловік знову підвів голову, його очі зупинились на Демсон. «Люба Демсон, чого ти бажаєш?» Дівчина випросталась та відкинула назад розпатлені пасма вогняного волосся. «Колись під палацом королів Тірсіса були тунелі. Якщо вони ще там є, нам потрібно туди потрапити». Кріт напружився. «Під палац? Під палац і в яму». Запала довга тиша, поки Кріт, не кліпаючи, дивився на дівчину. Майже несвідомо його руки потягнулись до тваринки. Він ніжно погладив іграшку. — У ямі є речі з найтемнішої ночі і з найглибшого розуму. — Тіні, — сказала Демсон. — Тіні? Так, ця назва їм підходить. Тіні. — Ти бачив їх, Кріт? — Я бачив усе, що живе в місті. Я власні очі землі. — А чи існують тунелі, що ведуть у яму? Ти можеш нас провести? Обличчя крота втратило будь-який вираз. Потім відсунулось від краю столу і зникло в тіні. На мить пар подумав, що чоловік зник, але він просто сховався, повернувшись до затишку темряви, щоб обміркувати те, про що його просили. Іграшкова тваринка пішла з ним, а дівчина з братами залишилась самі. Вони терпляче чекали, не розмовляючи. — Розкажи їм, як ми познайомились? — раптом промовив кріт. — Розкажи їм, як це було? Демсон слухняно повернулась до братів. Я гуляла в одному з парків вночі, якраз коли закінчувались сутінки. Зірки яскравішали на небі. Було літо, повітря тепле і наповнене запахом квітів і молодої трави. Я на мить присіла на лавку, і поруч з'явився кріт. Він бачив, як я показувала фокуси на вулицях, спостерігав, сидячи десь під ними, і попросив показати фокус спеціально для нього. Я показала кілька. Він попрохав мене повернутися наступної ночі, і я повернулась. Я поверталась щоночі протягом тижня, а потім він провів мене під землю і показав свій дім і свою родину. Ми стали друзями. Добрими друзями, Люба Демсон, найкращими. Обличчя Крота знову виринуло з тіні. Очі його були серйозними. Я не можу тобі ні в чому відмовити, але все ж хотів би, щоб ти цього не просила». «Це важливо, Кріт! Але ти важливіше!» Сором'язливо відповів той. «Я за тебе боюсь!» Вона повільно простягнула руку і торкнулася тильного боку його долоні. «Усе буде добре!» Кріт почекав, поки вона прибере руку, а потім швидко сховав свою стіл І неохоче заговорив. «У всій скелі під палацом королів Тірсіса є тунелі!» Вони з'єднуються забутими льохами і підземелями. Деякі, можливо один-два, виходять у яму. Демсон кивнула. Нам потрібно, щоб ти нас провів. Кріт здригнувся. Темні створіння, тіні, будуть там. А якщо вони нас знайдуть, що тоді робитимемо? Очі Демсон зупинились на парі. Цей юнак володіє магією Кріт, але не моєю. Не фокуси і не розваги. Справжня магія. Він не боїться тіний і нас захистить. Пар відчув, як у нього стискається шлунок від цих слів. Слів, що давали обіцянки, які він не знав, як виконати. Кріт знову пильно подивився на хлопця. І кліпнув темними очима. «Гаразд. Завтра я піду в тунелі і переконаюсь, що ними ще можна пройти. Поверніться, коли знову стемніє». Якщо шлях буде вільний, я вас проведу. Дякую, кріт, сказала Демсон. Допийте чай, тихо сказав той, не дивлячись на дівчину. Вони мовчки допили чай в компанії іграшкових тварин. Дощ усе ще йшов, коли вони покинули лабіринт тунелів і каналів і йшли назад порожніми вулицями міста. Демсон вела усіх, впевнено ступаючи в туман і вогкість, як кішка, що не боїться дощу. Вона повернула братів до сараю за садівничим магазином і залишила їх там поспати. Сказала, що повернеться за ними після полудня. Спочатку треба дещо зробити. Але пар і кол не спали. Замість цього вони чергували біля вікна та дивились на завісу туману. Був майже ранок. Небі на сході світлішало. У сараї було прохолодно і брати згорнулись в ковдри і намагались відкинути дискомфорт та тривожну думку про те, що чекає попереду. Ніхто з них не говорив. Нарешті пар, вичерпавши своє терпіння, спитав. «Про що думаєш?» Кол просто похитав головою. «Думаєш про крота?» Молодший Омсфорд зітхнув. «Трохи!» Він загорнувся в ковдру щільніше. «Знаєш, мене мало б турбувати те, що я віддаю своє життя в руки чоловіка, що живе під землею, в компанії іграшкових тварин. Але чомусь мене це не турбує. Справді не знаю чому. Гадаю, це тому, що він не здається дивнішим за будь-кого іншого нашого знайомого. І чомусь я навіть не вважаю його божевільним». Пар не відповів. «Не було що казати». Він розумів свого брата. Юнак заплющив очі, щоб не бачити туман. Він хотів, щоб час очікування скінчився, і настав час починати справу. Пар ненавидів чекати. «Чому б тобі не поспати?» – спитав Кол. «Не можу. А ти?» – Кол знизав плечима. Цей рух, здавалось, коштував йому зусиль. Молодший Омсфорд загубився у собі, здавалося загрузнув у щільнішій трясовині обставин і подій, з якої повинен був виплутатись, але не міг. «Кол, чому б тобі не дозволити мені зробити це самому?» – раптом запитав пар. Брат витріщився на нього. «Я знаю, ми вже це обговорювали, але чому б ні? Немає тобі жодної причини йти». Я знаю, що ти думаєш про те, що я роблю, і, можливо, ти маєш рацію. Тож, залишайся тут і зачекай. Ні. Але чому? Я про себе подбаю. Кол пильно подивився на брата. Власне кажучи, не подбаєш. Тихо сказав він і скривився. Гадаю, це найбезглуздіша річ, яку я коли-небудь від тебе чув. Пар сердито почервонів. «Лише тому, що за всю експедицію чи похід, або як там ти називаєш це завдання, не було жодної миті, коли б тобі не знадобилась допомога когось». Темні очі кола звузились. «Не зрозумій мене неправильно. Я не кажу, що ти найслабший. Усім потрібна була допомога. Ми потребували один одного, навіть падішар. Так, життя влаштоване». Він підняв руку і ткнув пальцем в пара. Річ у тому, що всі крім тебе це розуміють і приймають, а ти продовжуєш намагатись робити усе сам. Намагаєшся бути тим, хто знає краще, хто має відповіді, хто якось по-особливому розуміє цей світ, і що саме це дозволяє тобі вирішувати, як буде краще. Ти відхиляєшся від правди. І знаєш що, пар – кріт зі своєю сім'єю іграшкових тварин, зі своїм підземним притулком. Такий самий, як і ти. Ви абсолютно однакові. Ти створюєш власну реальність, байдуже яка правда, і що думають інші. Кол знову сховав руку в ковдру і загорнувся. Ось чому я йду тому що треба, щоб я пішов. Тобі потрібно, щоб я вказував тобі різницю між іграшковими тваринами і справжніми. Молодший Омсфорд відвернувся та подивився назад у залите дощем вікном, туди, де згасаючі тіні ночі продовжували гратись туманом. Пар стиснув рот. Я знаю різницю, Кол, — той похитав головою. «У тому і справа, що не знаєш. Для тебе все однаково. Ти вирішуєш так, як хочеш, і на цьому усе скінчується. Так було і з тінню Аланона, так було і з дорученням, яке він тобі дав, меч Шанари. Так і зараз. Зрозумій, немає значення іграшкові тварини, чи справжні. Важливо те, як ти їх сприймаєш». «Але це неправда». Розлютився пар. «Хіба ні? Тоді скажи ось що. Що станеться завтра, якщо ти помиляєшся? Хоч у чомусь. А якщо меча шанари там не буде? А якщо тіні чекають на нас? А як пісня бажання не спрацює, як ти думаєш? Скажи мені, пар, що як ти помиляєшся?» Пар стиснув краї ковдри так, що аж пальці побіліли. «Що станеться, якщо вигадані іграшкові тварини виявляться справжніми? Що будеш робити тоді?» Він зачекав мить, а потім додав. «Ось чому я теж їду. А якщо виявиться, що я помиляюсь, яка різниця, йдеш ти чи ні?» Люто запитав пар. Кол не відразу відповів. Повільно подивився на брата. Та подарував пару маленьку іронічну посмішку, а ти хіба не знаєш. А потім знову відвернувся. Пара закусив губу, дощ на мить посилився, і краплі з новою рішучістю застукали по дерев'яному даху сараю. Старший Омсфорд раптом відчув себе маленьким і наляканим. Він знав, що кол має рацію, що сам пар поводиться нерозумно й імпульсивно. Що його наполегливість ставить під загрозу життя всіх. Але він знав також, що це не має жодного значення. Треба йти. Але і Кол також розумів. Рішення прийнято, і його міняти не можна. Можна скільки завгодно лежати біля брата та відмовлятись піддатись страхам. Але всередині, в душі вони були. І показували жахливі образи. Через кілька хвилин Кол тихо сказав. «А ще я твій брат. Я люблю тебе, пар. І гадаю, якщо розібратись, то саме тому я йду з тобою». Ці слова повисли в тиші. Юнак відчув, як по ньому розливається хвиля тепла. А коли спробував заговорити, то не зміг. Лише... Тихо, довго й повільно зітхнув. Ти мені потрібен, Кол, нарешті вимовив пар. Справді, дуже потрібен, той кивнув. А після цього брати мовчали. Кінець 27-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.